și în cer și pe pământ, El ni Sfânt. Reotul Valeriu anunță deschiderea programului I024 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi se va începe cu versetul 7 din Evanghelia după Ioan, capitolul 2, verset asupra căruia am avut o serie de meditații la acele meditații le vom adăuga pe cele de astăzi, pe care nu le-am putut acoperi cu ocazia lecțiunii de atunci, din motive de timp. Haideți mai întâi însă să mai citim un fragment din povestirea lui Cristina Roy, intitulată Fără Dumnezeu în lume. În lecțiunea precedentă, moarți avea de acum probleme cu turma deoarece vremea era ploioasă și se afla totdeauna în pericolul de a pierde vreuna dintre oi. Se întâmplă că, pe înserat, Iosif a fost reținut mai mult la pădurat, deoarece a fost trimis cu scrisori în sat, astfel că moarți a fost nevoit să mâne singur turma spre casă. De două bacheat de trei ori a numărat oile să vadă dacă sunt toate. Se gândea cât de neliniștită a fost astăzi turma, încât n-a putut să citească decât două versete. Și acestea erau. A venit Fiul lui Dumnezeu ca să caute și să salveze ceea ce era pierdut. Pe acesta nu l-a înțeles. Ce să caute? Ce era pierdut? De s-ar găsi cineva să explice, se gândea bietul Moarț în sine. Cu aceste gânduri intră în comună cu turma. Femeile își alegeau fiecare oile. Dar, vai, lipsea o oaie a morăriței. Tu așa și așa!" îl mă femeia cu tot ce-i venea pe limbă. Așa știi tu să ne răsplătești pentru că l-am întreținut pe Iosif? Cine știe ce boroboaț ați făcut și acum trebuie să sufer paguba!" Moarții! Rămase încremenit Îi părea rău că a supărat gospodina Dar mai cu seamă că a pierdut oaia Săraca, ce-o fi făcând acum singură? Și-o luă la fugă spre pădure Rotundă ca o farfurie Luna părea că-i se adresează Nu-ți fie frică, tinere Te voi ajuta, te voi lumina Îngrijorarea i-a dat puteri A alergat fără să răsufle Nu s-a oprit decât la prăpastie Fiind înăbușit și plin de sudoare S-a curcat o clipă să-i străbească de inimii. Apoi a început a căuta strigând. Oița mea, ne-ne-ne! A strigat mult, dar fără niciun rezultat. Peste tot era o liniște grea. Deznădăjduit a început a plângea marnic, strigând oaia printre sughițuri. Deodată se auzi un beheit slab de departe. me o mea, dragă o strigă plin de bucurie, moar și -o porni la fugă prin tufe, crengi, păraie, printre stânci, peste pomii tăiați. De una din rădăcinile scoase s-a împiedicat și-a căzut. S-a înțepat la piciorul gol, s-a zgâreat, dar nu-i păsa. Alerga strigând până ce-a găsit-o. Dar unde era? Tocmai în fundul prăpăstiei, între stânci și tufișuri, acolo zăcea o încurcat încurcată în lâna ei. Nu se putea scula și dacă nu salva cineva, putea să moară acolo. Moarți s-au oprit dată. I s-a că cineva i-a spus că fiul lui Dumnezeu a venit să caute ce era pierdut. A, acum a înțeles el. Așa după cum acestei oițe îi este imposibil să iasă la suprafață, tot așa și omul păcătos. Și lui îi este imposibil să ajungă în cer. Pe oiță o ținea tufișul și spinii. Iar pe om îl ținea păcatul, satana și moartea. Și atunci strigă el deodată, Aha, pentru aceasta a venit Domnul Isus Iar câte oiți au răspuns, le-a dus sus. Și pe mine m-a găsit și mă va duce sus. Da, și pe mine! Își amintea cum bine versetul. A început să coboare în jos pe stâncă. Deodată o piatră i-a scăpat de sub picior. Vai, nu cumva să-mi omor oița? Se prinse cu amândouă mâinile de stâncă. Piatra de care se ținea cu mâna dreaptă s-a desprins. Dacă se desprinde și cea din mâna stângă, va a de sigur oița. La el însă nici nu se gândea. Deodată i-a scăpat și cealaltă mână. Urechile îi vâjiau, în jurul lui era întuneric. A auzit parcă de departe ca un sunet de clopot, apoi s-a făcut liniște de moarte." Cât timp a stat în nesimțire, nu știe. De la un timp a simțit ceva cald pe față. Un glas dureros. A recunoscut câinele lui care a început să urle. A început să audă mai bine. A început să deschidă câte puțin ochii. Unde sunt? Lângă el, în picioare, stătea lăul. Tot lângă el, între tufele de spini, era oița care rumega culcată. Pe cer erau stele luminoase, se făcea că răsăreau spre zi, iar sus pe stâncă stai Iosif și plângea. Moarți, cu greu, și-a adus aminte de cazul de seară. Își amintea că a căzut. Dacă ar fi murit acum, i s-ar fi întâmplat ca și Domnul isus pentru că și el a căutat oile și le-a găsit. Dar după aceea a și murit. Și așa cum s-a trezit el acum... Așa s-a trezit și Domnul Isus a treia zi și din clipa aceea poate să-și aducă oile sus în tocmai cum își duce el oaia sus, scoțind-o din prăpastie. Iubiți ascultători, înțelegem o lecție, dacă vrem, de mare valoare care poate să ne aducă multă bucurie pentru tot restul vieții noastre. Domnul Isus îngăduie în viața noastră de multe ori împrejurări tare neplăcute, dureroase pagube, mai mari sau mai mici, însă, pentru toate acestea are un scop. El vrea să ne învețe lecții pe care altfel niciodată nu le-am fi putut învăța. Nu se învață în școală bunătatea, dragostea, mila și credincioșia, pentru că acestea sunt acte care au loc la nivel de duh, nu sunt numai simple teorii ale minții binecuvintează, Doamne, și ascultarea cuvintelor acestora care stau în față din Scriptură, cu un Duh de ascultare din partea noastră și a, să ne determine, să primim tot ce ne trimeți în viața noastră ca cea mai mare binecuvântare spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Calea Lui și plină de încercări, cu Iisus ajunge voi în cerul Iisus. Iisus, Iisus este calea în bucurii. Este jerpa cere poartă, Spre limarul mult dorit. Iisus, Isus este calea-n țara bucurilor, Crede-n bei și Iubiți ascultători, ne îndreptăm acum către textul lecțiunii noastre de astăzi, respectiv versetul 7 din Evanghelia după Ioan, capitolul 2. Voi citi versetul, căruia îi voi adăuga o serie de meditații pe care nu le-am putut expune din motive de timp. Versetul sună astfel. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și le-au umplut până sus. Ne aflăm deci în cana din Galileea, unde El a prefăcut apa în vin. După ce s-a terminat vinul, așa cum se termină toate cele pe pământ, simbolizând că bucuria pământească este trecătoare, mama Domnului Isus a venit la el și a spus, nu mai au vin, la care el o întreabă, femeie, ce este între mine și tine? După aceea, la porunca Tatălui, cu care Domnul Isus era în permanentă legătură, de care nu se despărțea și fără de care n-ar fi putut trăi cum nu trăim noi fără să respirăm, la porunca Tatălui Domnul Isus poruncește slujilor: umpleți vasele până sus". Și citim că slujile au ascultat și le-au umplut până sus. Luăm învățătura că să nu scurtezi niciodată din poruncile Domnului Isus, Împlinește-le cât mai de plin cu putință. Dacă ți se cere să crezi în El, crede până sus. Când ți se spune să-L iubești, iubește-L până sus. Când ești chemat să-I slujești, slujește-L până sus. Dacă ești chemat să propovăduiești Evanghelia, să propovăduiești la timp și ne la timp și să propovăduiești toată Evanghelia. Umple până sus, să nu dai jumătăți de Evanghelie, numai ceea ce ți se pare ție și că e bun și că-ți place ție. Dacă te pocăiești, cere să ai o pocăință adâncă din inimă, o pocăință până sus. Dacă crezi cuvântul lui Dumnezeu, crede-l și împlinește-l întreg, până sus. Dacă te rogi, roagă-te cu putere. Umple vasul rugăciunii până sus. Dacă cercetezi scriptura, cercetează tot ce scrie ea. Umple vasul studiului până sus și împlinește cu fapta până sus. Dovedim credința noastră în Domnul Isus dacă împlinim porunca, dacă trăim în întregime ce scrise în Noul Testament. Numai când o lucrare este dusă până la capăt, urmează roada rezultatul dorit. Până când nu se face umplerea, nu se preface nimic. Dacă la nivelul de cunoștință pe care îl ai, nu adaugi fapta, înfăptuirea, în măsura în care ai lumină, să nu aștepți să capeți lumină pentru pașii următori, căci Dumnezeu nu-ți dă lumină pentru doi pași deodată. El îți dă lumină pentru un pas și dacă ai pășit, dacă ai făcut, dacă ai trăit, dacă ai împlinit cu fapta atât cât ai cunoscut, Domnul îți va da lumină pentru pasul următor. Venind înapoi la textul nostru, înțelegem din nou că adevărata viață nouă din Dumnezeu este o viață umplută până sus. Iată câteva locuri din Sfânta Scriptură care ne arată această umplere. El vorbește despre o umplere de cunoștință în Coloseni 1, plini de credință, faptele apostolilor 6, plini de bunătate, Roman 15, plin de blândețe, Tit 3, plin de har, faptele apostolilor 6, plin de adevăr, Ioan 1, plin de putere, faptele apostolilor, capitolul 2 și 2 Corinteni 13 și altele, plin de Duhul Sfânt, faptele apostolilor 4. Domnul vrea să ne umple cu El, așa cum ne arată în Efeseni 4 cu 10. Toate aceste plinătăți vin în viața noastră, de îndată, ce noi ne îndeplinim cu credincioșie în datoririle care ne par deocamdată mici, dar în măsura în care cunoaștem cuvântul să ni le îndeplinim. Și atunci el se va grăbi să ne aducă această umplere dacă noi mai întâi am umplut vasul faptei până la nivelul la care este umplut vasul cunoștinței. Spre exemplu, ne mai spune cuvântul la psalmul 1, ferice de cel care zi și noapte cugetă la legea Domnului. Dacă noi am ascultat de lucrul acesta și am avea grijă să ne ocupăm timpul numai cu activități care ne predispun la meditarea asupra Cuvântului Lui Dumnezeu, activități care îi plac Domnului și în care El se simte bine, dacă noi am face lucrul acesta și am ascultat, am împlinit faptul acesta potrivit cunoștinței pe care o avem din Psalmul 1, Domnul atunci s-ar grăbi să ne dea plinătatea fericirii, pentru că fericirea adevărată este numai a Lui. Fericirea nu este să ai multe lucruri pământești. Scrie tot psalmistul, tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul greului și al mustului. Bucuria sufletească are originea din cer și numai de acolo vine. Nu avem bucurie sufletească beneficient de multe lucruri pământești. De aceea noi ar trebui... Să ascultăm în totul de cuvântul lui Dumnezeu măsura în care îl cunoaștem, iar El nu va întârzia să vină și să ne dea plinătatea Lui. Dacă Domnul Isus n-ar fi mers până la cruce, deci până sus, ar mai fi fost cu putință mântuirea noastră? Umpleți vasele cu apă, le-a spus Domnul Isus, și ei le-au umplut până sus. Toată treaba slujilor ar fi rămas fără niciun rezultat dacă n-ar fi fost Domnul Isus, care cu puterea cuvântului său a prefăcut apa în vin. Vasele ar fi putut să fie pline cu apă. Fără partea Domnului însă, apa, tot apa ar fi rămas și munca slujilor ar fi fost degeaba. Dar, luați aminte, vă rog, se poate spune și invers, și aici trebuie să ascultăm noi atenți. Dacă slugile din partea lor nu și-ar fi făcut datoria poruncită de Domnul, dacă slugile n-ar fi pus mâna pe găleți ca să care apă, să știți, minunea n-ar fi fost cu putință. Iată deci cât de important este partea noastră a oamenilor pe care trebuie să ne-o facem. Dacă noi nu facem partea noastră, Dumnezeu nu o face pe a Lui. Ne amintim în sensul acesta împrejurarea învierii lui Lazar. Nu este de mirare dacă stăm să ne gândim Domnul Iisus care a avut puterea să învieze un mort, care era mort de trei zile. Cum? Nu putea el să dea o piatră la o parte? O piatră moartă? Ar fi putut. De ce atunci le spune celor de la mormânt, dați piatra la o parte? El care a putut să facă pe Lazar să iasă afară legat și de mâini și de picioare înfășurat cu fâșiile de pânză, cum e obiceiul la evrei, n-ar fi putut să dea la o parte o piatră? Desigur că da. Dar, dacă oamenii nu dădeau piatra la o parte, Domnul Iisus n-ar fi putut să perfecteze minunea aceea deosebită? Pentru că oamenii au partea lor în lucrarea lui Dumnezeu, parte pe care dacă ei nu și-o împlinesc, nici Dumnezeu nu vine cu partea lui. Din pricina aceasta merg atâția oameni la pierzare. Nu că n-ar fi putut Domnul Dumnezeu să-i scape. Nu că n-ar fi putut Domnul Isus să-i mântuiască și pe ei, că El ar fi putut dar pentru că ei n-au vrut să-și facă partea lor, să vină la Domnul Isus și să-i spună simplu, ce mare lucru, da, Doamne Iisuse, te primesc! Din pricina aceasta, marea lucrare a Domnului Iisus săvârșită pe crucea Golgotei, pentru ei rămâne fără niciun ecou, fără niciun efect, pentru că n-au făcut ce trebuia să facă ei. Fără lucrarea pe care cuvântul lui Dumnezeu ne spune să o facem, noi nu putem ajunge niciodată la mântuire și nici pe alții să putem ajuta să vină la Mântuitorul Hristos. Dumnezeu își face partea Lui, dar cere mai întâi să ne facem noi partea pe care El ne-o poruncește. El spune, veniți la mine, iată partea noastră. Și apoi zice El, eu vă voi da o dihnă, asta e partea Lui. El nu ne dă o dihnă dacă noi hoinărim departe de El, venim la El avem parte de odihnă. Nu venim la el, avem parte de hoină reală și avem parte de rătăcire, pentru că numai la el este odihnă, numai la el este adevărata pace. Deci, dacă tu, iubite ascultător, nu ai pace în inima ta, în viața ta, nu ai pace în familie, nu ai pace în societate, nu ai pace în biserică, nu ai pace la servici, nu ai pace cu autoritățile. Dacă tu, dinspre partea ta, în ce te privește pe tine, nu ești liniștit și în pace pe pământul acesta? Și nu orice fel de pace. Spune cuvântul pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere să vă umple inimile. Dacă ție nu ți-a umplut pacea lui Dumnezeu inima, ai un singur explicație. O singură explicație. N-ai venit la Domnul Isus. Dacă ar fi și un alt motiv, ar trebui să spui atunci, Doamne Isuse, nu te supăra mi-ai spus o minciună. Uite, am venit la tine și n-am pace. Dar pentru că n-ai pace, dovedește că n-ai venit la El. Ca să vorbim despre tot pasajul din Matei 11:28, este acolo vorba despre o venire la Domnul Isus ca să ne dea odihnă, și apoi este partea a doua: luați jugul meu asupra voastră și veți găsi odihnă. Deci, dacă ai venit la El și n-ai găsit încă odihnă, e că n-ai luat jugul lui asupra ta. Primul lucru este, deci, să folosești în slujba Domnului puterile pe care le ai și, după aceea. Vine El cu cuvântul Său, care binecuvintează munca ta cu rod ceresc. Partea ta este să semeni, iar partea lui este să facă să încolțească, să crească și să rodească. Dacă vrei să cunoști puterea minunată a Domnului Iisus Hristos, trebuie să te duci nu să săvârșești minuni, ci să scoți apă și să umpli vasele. Îndeplinește-ți simplele îndatoriri și atunci Vei vedea și minuni! Apostolul Pavel, în ultimul capitol din Faptele Apostolilor, în timp ce se afla pe naufragiul acela pe mare, când călătorea la Roma ca întemnițat, după 14 zile de naufragiu, se scoală în picioare și le spune cetăținilor de pe corabie un înger al Dumnezeului căruia ei slujesc mi s-a arătat azi noapte și pe urmă mai departe. Ce este important să vedem aici? Pavel își făcea datoria lui să slujească lui Dumnezeu. În urma faptului că el slujea lui Dumnezeu, în contextul versetului nostru până sus, cu credincioșie, Dumnezeu a putut să intervină și să facă marea minune care a făcut-o, scăpând tot echipajul acela teafăr de la o moarte iminentă, ducându-i cu bine până în Roma. Ce a făcut Pavel aici? Pavel a făcut partea lui și anume, el slujea lui Dumnezeu. De aceea spune el, nu lui lui Cerului și al Pământului, deși aceasta era adevărul, dar în relație cu el, el a spus clar, Dumnezeul căruia îi slujesc. Iubiți ascultători, este foarte important pentru noi să avem mare grijă să slujim cu toată credința și a lui Dumnezeu, să umplem vasul slujirii noastre până sus. În măsura în care cunoaștem voia Lui, în măsura în care cunoaștem cuvântul Lui, oricât ni s-ar părea de însemnat, noi să ne facem datoria cu credincioșie. Iar El nu va întârzia ca în toate momentele necesare să vină și să perfecteze minuni adevărate în viața noastră. Facă Domnul Dumnezeu ca aceste învățături pline de miez să pătrundă adânc în inimile și în sufletele noastre, să ne însuflețească, să ne determine, să trăim de acum o viață plină de toată credincioșia în toate poruncile sale. Cu aceasta, iubiți ascultători, anunțăm încheierea programului I-024, care vă vine cu dragoste din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin. Iubiți ascultători, mesajul intrinsec al lecțiunii I024, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, se încheie la punctul acesta cam neobișnuit să ne rămână o porțiune de timp atât de lungă. Perioada aceasta o vom acoperi cu citirea unei poezii interesante, Găleata Părăsită, din care scoatem două învățăminte deosebit de valoroase și anume... De ce ne cere Domnul când ne cere să facem ceva pentru El și, probabil chiar mai important decât atât, care sunt semnele adevărate ale unui om, ale unei ființe care, într-adevăr, s-a întâlnit cu Domnul Isus Hristos și nu neapărat cu un nume sau cu o religie. Așadar, după o melodie de 30 de secunde, vom asculta poezia Găleata Para Galeata părăsită O poezie inspirată din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 28 Pe când mă hrăneam odată cu cuvântul din scriptură, m-am ales, cum e normalul, cu bogată învățătură. Și pentru că nu se cade să țin numai pentru mine, am păstrat, iubite suflet, din belșug și pentru tine. Așadar. Citeam cum Domnul, fiind în călătorie ostenit de atâta soare și nisipul din pustie, s-a oprit lângă o fântână ca să se mai odihnească și, găsind puțină umbră, dorea să se răcorească. Dar să nu uităm un lucru când citim Sfânta Scriptură. Nu e scris nimic într ca vorbe de umplutură și, de asemenea, să se știe că, în viața lui Hristos, când trăia și El în carne la un fel cu noi de jos, Chiar foamea și oboseala îi erau subordonate tatălui slăvii din ceruri care îi dirija pe toate. Iată-l deci acum pe domnul, obosit lângă fântână, cum privește o femeie venind cu o găleată în mână. Oare este și lui sete și o așteaptă pe femeie ca să scoată cu găleata și să-i dea și lui să bea? El, prin care au fost făcute ceri, pământ și măr și ape, Așteaptă la o femeie? El singur să bea nu poate? Nu, așa ceva nici vorbă, cin această împrejurare ni se dă o învățătură și o mare încurajare. Iată care este taina. Ori de câte ori ne cere vreun serviciu sau vreun lucru, Domnul are în vedere să ne binecuvânteze cu un dar din cele care nu sunt cunoscute în lumea celor ce trăiesc sub soare. Așadar, femeia vine cu găleata ei în mână, pregătindu-se să scoată apă rece din fântână. Domnul zise atunci, femeie, dă-mi te rog să beau și eu. Femeia îl privi mirată și zise, cum tu, iudeu, ceri unei samaritence să-ți dea apă de băut? O, femeie, zise domnul, dacă ai fi cunoscut pe cel care-ți cere acum, ai fi vrut să-ți dea el ție, căci el e izvorul apei celei vii din veșnicie. În sfârșit, când mai la urmă domnul întreabă de bărbat, ea mărturisește sincer că trăia de străbălată. Aici, Domnul îi răspunse: Ai vorbit cu adevărat, că din șase nici acesta nu-ți legitim bărbat. Când și-a dat seama femeia că acel iudeu cunoaște taina vieții ei trecute, imediat în a se naște gândul că acesta este mesia cel așteptat să elibereze lumea din pierzare și păcat. Acum să luăm aminte, căci aici e punctul care m-a stârnit la poezie. Și adâncă cercetare. Femeia, în clipa în care a înțeles că acel iudeu e Hristosul, sfânt din ceruri, e Fiul lui Dumnezeu, a uitat de tot și toate, și de apă și găleată, și s-a dus în sat să spună la toți vestea minunată. Ce dovadă greitoare ne aduce acest act? A ce înseamnă o întâlnire cu Isus adevărat? Nu venisești tu, femeie, cu găleata ta în mână, toată calea aceea lungă să scoți apă din fântână? Unde-i setea și nevoia care te-au făcut să ești pe așa de mare de să crezi că te topești? N-ai vrea să ne spui și nouă marea ta descoperire prin care devii stăpână chiar pe legile din fire? Cu astfel de întrebări în minte, cercetând Sfânta Scriptură, am găsit înscris acolo, Următoarea învățătură. Cine s-a întâlnit cu Domnul, nu doar simplu cu un nume, trăiește din clipa aceea după legi din altă lume. Cine l-a întâlnit pe Domnul, care nu s-a dat înapoi să își părăsească cerul din dragoste pentru noi, își uită ca și femeia chiar setea chinuitoare, căci îl arde acum setea ca să ducă vestea mare celor din cetatea lumii care ca și el cândva ar pierii în iad de n-ar să-i prevină cineva. O, ce trist să vezi atâția care spun că l-au găsit pe Mesia cel de veacuri prin scriptură prorocit, care însă în loc să ardă de dorința de a parte vestea mântuirii în lume și în aproape și în departe, din potrivă, umblă în lume, nu să-i dea ci să-i apuce bogăție cât mai multă, un trai bun și viață dulce. Femeia samariteancă avea o găleată în mână înainte să-i vorbească Domnul Iisus la fântână. Însă după întâlnirea cu Hristos, nu doar cu nume, și-a uitat și de găleată și de setea ei de lume. Căci Hristos este izvorul apei vii, iar cine el are în veci nu mai însetează după cele pieritoare. Cine scormonește în lume bani și pofte trecătoare, în timp ce totuși vorbește despre viața viitoare, e un ipocrit fățarnic și un mare mincinos care s-a întâlnit cu nume, dar nu cu Domnul Hristos. ăștia farisei care care șați dau pe Iisus la moarte, căci îl pomenesc pe nume, dar tăgăduiesc prin fapte. Și acum, în încheiere, o întrebare mi se pune. Mi-am lăsat și eu găleata care adună ce e în lume? Dacă nu, acum degrabă să mă îndrept către Hristos, până când, ca și femeia, uit plăcerile de jos. Amin.